Іван Франку, «Весно, ох, довго ж на тебе чекати, весно, ох, довго ж на тебе чекати, весно, голубко, чому ж ти не йдеш, Чом замість себе до вбогої хати». Голод і холод, руїну і страти в гості ти шлеш. Бач, уже май зачиняєсь, о маю, Чом же мерцем ти проходиш на світі? Пусто і мертво по полю погаю, Лиш олов'яні хмари вкривають весь небозвід. Стогін йде по селищах убогих, Діти гуртами на задавку мруть, Сіна немає, стебельця в оборогах, Гине худібка, по долах розлогих води рвуть. Згинем, люд шепче, там гори не саме звикло ходить, або пошесть прийде, або, надай Боже, Польща настане. Ох, як сей рік зустрічають селяни весну тебе.